Soalan pada surah Al-Anfal Ayat 32 Kelimah dalam bulatan Macam mana bacanya Auzubillahiminasyaitonirajim Qalullahumma Qalullahumma Allah tu dibaca dua harakat ya, Dibaca dua harakat Macam kita baca doa Allahumma ha, Macam tu ya Cuma dia bersambung Allahumma tu dia bersambung kalau tersilap saya macam tu tadi. Ma asli, lu tu asal ma'asli. Bila dibaca wasal, huruf wa'umma tu dihazafkan. Dan lah tu dibaca dua rakat. Ma'asli hukmi. Qalulahumma. Mudah-mudahan mari sikit pencerahan. Wallahu'alam.